Мусала Връх на Бога или на самоотричането Окото Мусала Олтарят На 11 юли 1924 година потеглихме от София и още същия ден над вечер бяхме при хижа Мусала Групата беше голяма наброявахме 150 души и едни от нас пренощуваха в хижата, други в палатки, а някои под навеси. На следния ден прекарахме при долните Мусаленски езера, но преди мръкване започнахме възлизане към върха и се установихме при средното, най-голямото от Мусаленските езера, където да прекараме нощта. Оттам се наблюдаваше чудна картина. Мусала заел своето място Мълчаливата високопланинска верига от върхове ни очакваше. Слънцето вече се наклоняваше в своя залез и някои от скалите бяха потънали в дълбока сянка, а други, ярко позлатени от слънчевите лъчи, се устремяваха напред. Но тези контрасти на сенки и светлини бяха забулени от гъстата мъгла, която проползя по склоновете и скоро ни обгърна. Мръкна се, Запалихме десетина огньове и се събрахме около тях. Започна да рами ситен дъжд, който скоро престана, а мъглата ставаше все по-гъста. Започна да рами ситен дъжд, който скоро престана, а мъглата ставаше все по-гъста. Намирахме се в едно вълшебно царство царството на чистотата. Ние бяхме в досек с мощните енергии, които работеха тук и се вслушвахме в нощната симфония на планината. Към един часа след полунощ, брат Епитропов отиде при палатката на учителя и му каза, че всички желаем да посрещнем изгрева на слънцето от върха. Учителя каза, «Нека да опитат вярата си, да направят обща молитва». Направихме обща молитва. Към три часа след полунощ потеглихме нагоре, наредени по двама, по тясната пътека. Разпределихме лампичките на равни интервали, за да помагат по цялата линия. Внимавахме да не би някой от нас да се отклони или да се подхлъзне в гъстата мъгла. И за това се поспирахме с цел да се скачат отделните части на веригата от хора. Тук там минавахме по скали, под които бучаха невидими води и се спущаха надолу от върховете. Скоро стигнахме до една точка, от можехме да обхванем с поглед устремената верига от хора. Но около скали и бездни, а по стръмната пътека към върха се извива линия от живи светещи точки. Сънваше се. Виждаха се вече по-ясно очертанията на този, пробуждащ се мир. Край пътеката вече ясно различавахме едни бели цветя с красиви листа, тъй наречените каменоломни, които ние приеменувахме цветята на ангелите. Те заслужаваха името си поради белоснежния си цвят и поради чистотата на местата, които обитават. Бяхме на няколко стотин метра под пирамидата на Връх Мусала, когато настанаха бързи промени. Хоризонтът се избистреше, а склоновете захвърлиха своите була в долините. Когато се качихме на Мусала, на изток небето вече менеше своите краски. В мълчание изчакахме да изплува слънчевия диск. Посрещането на изгрева, на тази височина и в тази среда е нещо епохално в човешкия живот. Впечатлението е незабравимо. Молитвените песни и муселенският вятър сред откровението на първите лъчи. Когато слънцето се издигна доста високо, времето значително се стопли, а вятърът отихна. Учителя държа беседа. След беседата изпълнихме гимнастическите упражнения и съзерцавахме околоността. Най-горното мусаленско езеро, наречено Окото, бе под нас. По северните осойни места все още се виждаха останки от снега. Всичко говори, че езерото е било циркус на ледник преди хилядолетия. Учителя каза. Окото е едно от най-мистичните езера. Любовта създаде света. Тя създаде цялата вселена.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 всеки подтик на любовта иде от безграничния. Равенство има само в любовта, а за да бъдат хората равни, трябва да се обичат. Човек, който обича, не може да прави престъпления. Едничката реалност е любовта. Няма реалности извън нея, Любовта е здравословно състояние на душата. Човек, който живее в реалността, никога не отпада духом. Това, което дава възможност на човешката душа да се развива, да расте, то е Божественото. То е любовта. Всички страдате по едничката причина, че не употребявате закона на любовта. Единственото благо, което хората търсят, е любовта. Няма какво да търсим любовта. Ние живеем вътре в нея. Ще отворите съзнанието си, за да влезе тя във вас. Човек трябва да обича, за да живее. Тази любов иде сега на земята. Любовта е сила на безграничния и тя е силата на човешкото безсмъртие. Когато получите онова ново разбиране на безграничния, този реч ще се стопи. Тогава ще почувствате, че всички хора са ви близки. Това е новото верою, което ще обедини цялото човечество в едно цяло. След известен престой на върха започнахме да се спущаме отвъд мусала към Маричените езера и посетихме местността, наречена Алтаря. Бавно се спуснахме по склона и прекусихме все още тясната река. Крене нежно се люлееха от най-малкия ветрец красивите морави камбанки. Малко приведени и заслушани в бълбукането на водата. Остановихме се при първото от двете Маричини езера и решихме да прекараме 5-6 часа сред величествените стени на циркуса. Това място наподобява на храм, на светилище и не на празно е наречено Ултаря. Тук тишината е пълна. Само понякога се обажда гласът на някоя от редките птички, населяващи ниските клекове. Прекарахме красиви часове сред тази величествена архитектура и над вечер поехме надолу по Маричената долина, по течението на река Марица. Тази долина е наречена Царство на Безмълвието. На мръкване се спряхме близо до двореца Сара Установихме Остановихме се на лагер. Запалихме големи огньове, които дежурни братя поддържаха през цялата нощ. Бяхме заобиколени от всякъде отстройни ели. На другия ден, сутринта, продължихме пътя. Минахме край двореца Ситняково, стигнахме в Боровец, и оттам потеглихме за София.